Vagyunk. Nyissátok ki ott a bibliátokat, ha van, van bibliátok, és a tizedik részt fogjuk tanulmányozni. Ahogy megyünk tovább, egyre inkább nyilvánvalóvá válik számomra, hogy az álom 20-20 pár bibliaóra János Evangéliumáról az köddé válik mert ez volt a tervem, hogy kb. 20 bibliaórát tartunk 20 körül, de már most vagyunk kb. szerintem 20 körül, és még csak a tizedik résznél vagyunk, úgyhogy ebben elnézést kérek. De nagyon sok minden van Jézusról, amit, amit látunk, és amit szerintem fontos beépíteni az életünkbe, hogy Jézus kicsoda. Ugye? Ezért tanulmányozzuk őt, hogy milyen volt ő, mert szeretnénk tudni, hogy milyen volt az atya. Ugye Ő mondja magáról, hogy hogy aki engem látott, az látta az atyát. Fontos, hogy lássuk, milyen Isten, mert akkor rá fogjuk bízni az életünket. Hogy ne, ne hitetlenkedjünk, hanem hanem hittel járjuk az életünket tényleg. És csak abba tudunk hinni, akit, akit látunk. Aztán a másik célunk, hogy helyesen imádjuk Istent. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én így imádom, én úgy imádom, meg hagyjál engem békén, én hiszek a magam módján. Bármennyire is szomorú is, nem fognak a mennybe menni, ha Jézust nem tartják a megváltójuknak, hogyha azt mondják, hogy ők a maguk módján hisznek. Ha beleolvasnának a Bibliába, észrevennék azt, hogy Istennek megvan a módja, hogy hogyan imádjuk őt, hogyan közeledjünk Hozzá. És a harmadik dolog, amiért tanulmányozzuk Jézust, az azért, mert szeretnénk őt helyesen prezentálni a, a világ felé. Annyi, annyian félre mutatják Jézust a világnak. Vannak, akik azt mutatják, hogy Jézus egy kemény szabály, amit meg kell tartanod, de ez mennyire nem igaz. Így van? Jézus nem egy szabály. Jézus nem azért jön, hogy lekorlátozza valakinek az életét, hanem azért, hogy szabadságot hozzon, épp az ellenkezőjét, ugye? És szeretnénk őt helyesen, helyesen képviselni ebben a világban. Nagyon szeretem azokat a részeket, mint például a tizedik részben is, ahol Jézus magáról beszél konkrétan. Nem kell kihámozni, hogy milyen ő abban a részben, hanem ő maga bemutatja magát, hogy, hogy ő, ő kicsoda. Sokkal könnyebb, így, sokkal könnyebb így tanítani. A mai részünkben, a tizedik részünkben csak tizen, tíz verset fogunk megnézni, de úgy ismerjük meg ezt a részt, ami Jézusról beszél, ahol ő a jó, jó pásztor. Ugye neked úgy van írva a, a Bibliádban, hogyha Károli fordítású Bibliád van, hogy a jó pásztorról valahogy ilyen, így, van, így van odaírva nektek. De ahogy végigmentem ezen a részen, igazán... Látni fogjuk, hogy arról beszél, hogy ő maga a pásztor. Tehát nem, a, nem az a lényeg, hogy milyen egy jó pásztor. Lehet úgy is nézni ezt a részt, hogy milyen egy jó pásztor. De igazán azt próbálja megmutatni ezeknek a zsidó vezetőknek, akik továbbra is ő beszélget a vak meggyógyítása után, ugye? hogy ő a pásztor, hogy erre nyíljon meg a szemük, hogy ő a pásztor. Nem, nem mások, hanem, hanem ő az nagyon jó megvizsgálni abból a szempontból is. Figyeljetek, fiúk, akik pásztorok, szeretnétek lenni, vagy van, benne egy ilyen, van bennetek egy ilyen indítatás, vagy felkenetés, vagy nem tudom, hogy milyen, milyen egy jó pásztor. Nagyon tanulságos úgy is vizsgálni. De én maradnék annál, hogy, hogy, hogy kicsoda, kicsoda Jézus. Minden rendben van? Ja, mert nem szól kint. Oh. Jó, Nem baj, hát van így a technikával. Én emlékszem régen, amikor kezdtük a gyülekezeteket, parkba egy száll gitárral, és Isten úgy is megáldotta, hogy imádkozunk azért, hogy Isten áldása legyen ezen is, hogy hallják ott kint. Tehát akkor én maradok ennél, hogy ő, ő a pásztor. Ha neked van indítatásod ebbe, akkor vizsgáld úgy, hogy, hogy milyen, egy, milyen egy jó pásztor, vagy ha engem akarsz megítélni, akkor rakd oda, de akkor rosszul fogsz járni, mert csalódni fogsz bennem. Nem tudok olyan lenni, mint Jézus. Érzeljétek el, de próbálok. Tehát Isten adott nekünk pásztorokat a gyülekezetbe, ugye? Vannak, ezt látjuk a Korintusi Levélnek a 12. 14. részében. Látod, hogy igenis Isten úgy építette föl az egyházát, hogy vannak pásztorok, akik vezetőkül adattak a gyülekezetbe, akinek, bármennyire is lehet, hogy nehéz ezt hallani, de ha te egy gyülekezetbe jársz, akkor azt kell, hogy mondd, hogy én engedelmeskedem a pásztoromnak, van pásztorod, aki most ebben az esetben nektek én vagyok. De igen, nekem is van pásztorom, Phil bácsi, akinek én, én engedelmességgel tartozom. De nem is ez a rényeg. Tehát Isten adott egy módot, ahogy a gyülekezetben léteznünk kell, ami azért van, hogy növekedjünk és megerősödjünk. De viszont, ha te nem... Ismered a lelkednek az igazi pásztorát? Ha te nem találkoztál vele, akkor, akkor mindegy, hogy jársz egy gyülekezetbe, vagy mit csinálsz. Sok ember olvassa a Bibliát, de még soha nem találkozott a lelkek igazi pásztorával. Soha nem nézett szembe vele, soha nem kérte, hogy az élete része legyen. Az, az egy fontos dolog hogy nekünk nap, mint nap kapcsolatunk legyen. Ezt látni fogjuk ma a lelkünknek a pásztorával, Jézus Krisztussal. Mert ő a pásztor. Én azt szoktam mondani, hogy mi, a, akik pásztorok vagyunk a gyülekezetekben, mi csak pásztorkutyák vagyunk. Mi nem vagyunk a pásztor. Ő a pásztor. És ő az, akit ismerni kell, és akivel járni kell nap, mint nap. A kereszténység nem egy vallás. A kereszténység nem, hogy gyülekezetbe jövünk, és meghallgatjuk a Német Janit, vagy, vagy a Emhő Balást, vagy a, akárki Zsoltit, vagy aki itt áll, és akkor ez a kereszténység. A kereszténységnek otthon kéne lennie igazán. Napi kapcsolat Jézus Krisztussal. Mert ő él, ő a pásztorok pásztora, és ő kapcsolatban akar lenni velünk. Látni fogjuk ezt ma. A mai részünk egy beszélgetésnek a folytatása, ami a kilencedik részben kezdődött el. 9. rész, 40-41. versét fogom olvasni. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki. Avagy mi is vakok vagyunk-e? neki Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk ezért a ti bűnötök, Megmarad. Ebből a veszélgetésből indulunk tovább. Igen, látjátok? Oda van írva. És most, ha domó lép egyet, akkor most nézhettek rám megint. Köszönöm szépen. De látod, hogy mennyire gondolok azokra, akik nem hoznak Bibliát? Hogy ott tudjátok olvasni? De nem ez a lényeg. Ebben a részben látjuk, hogy Jézus elmondja, amit látni Látniuk kellene. Ez a beszélgetés folytatódik a tizedik részben. Elmondja, hogy mi az, amit látniuk kellene, de nem látják. Mire vakok ők igazán. És Jézus összehasonlítja a pásztoros példázatban a felállított vallási rendszert, ha úgy mondom, a kereszténységgel, vagy avval, hogy valaki őt követi. És látni fogjátok, hogy mennyire Szembe állt az egymással, mennyire távol volt ez egymástól. És kemény szavak jönnek megint, megint Jézustól, eh, ahogy, ahogy rávilágít ezeknek a vallásos vezetőknek a, a, a vakságára. De látni fogjuk azt is, hogy ebben a részben látást ad néhány lelkileg vak vezetőnek is. Azt látjuk a tizedik rész 19. és 21. versében felolvasom gyorsan. Újra hasonlás lőn a zsidók közötte beszédek miatt, és sokan mondják vala közülük, ördög van benne, és bolondozik, mit hallgattok rá? De itt jön a 21. rész, 21. vers, mások mondának, ezek nem ördöngősnek beszédei, vajon az ördögök megnyithatják é -e a vakok szemeit. És aztán a 41. és 42. versbe látjuk, és sokan menének hozzá, és mondják vala, János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz volt, és sokan hívének ö, ott ő benne. Tehát lát, látjuk azt, hogy abból indul a történet, hogy Jézus azt mondja, hogy vakok vagytok, de a végén a történetnek látod, hogy néhány lelkileg vak ember meglátja őt ö, megváltónak. De tudjuk azt, hogy Jézus keményen beszél, de szeretetből beszél, mert szeretné, hogy megtérjenek. Próbálja megnyitni a, a szemeiket, és szembeállítani őket a tévedésükkel. Ezt fogjuk látni, imádkozzunk előtte. Uram, kérlek, hogy nyisd meg a mi szemeinket a Te igédre, és arra kérünk Szentlélek, hogy vezess el minket minden igazságra. Aki ismered a szívünket, Kérlek, hogy szólítsd meg az életünket ma reggel. Jézus nevében. Ámen. Olvasom a tizedik rész első hat versét. Bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be, a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónáló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket. És mikor kierezti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem is nem, is, nem ismerik az idegennek hangját. Ezt a példázatot mondá nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól valanékik. Azt olvastam, hogy abban az időben gyakran használták ezt a hasonlatot. Pásztor és juhok hasonlatot. Nem csak Jézus hozta föl ezt a példázatot, a közel használták, és állítólag még használatban van bizonyos helyeken ez a, ez a hasonlat, és ez egy nagyon világos hasonlat, bár tőlünk elég messze áll, ugye? E, nagyon messze van időben is, meg nehéz is így igazán megérteni, hogy miről van szó, de ezek a zsidó emberek, akikhez beszél Jézus, százszázalékosan pontosan tudták, hogy mi történik itt, vagy hogy miről beszél Jézus, mert használták ezt a királyok például, ők magukat pásztoroknak mondták, és a népüket, az alatvalóikat a nyájuknak, juhoknak. Használták ezt a lelkivezetők, ők magukat pásztoroknak mondták, és a nyájat, ugye a hívőket bárányoknak, bárányoknak nevezték. Tehát ebben az esetben, hogy Jézus felhozza ezt a, ezt a példázatot, ők kellett volna, hogy értsék, hogy, hogy miről beszél nekik. Jézus többféleképpen ebben a részben meg fogja mutatni a pásztor és a juhok kapcsolatát, és ezen keresztül próbálja bemutatni, hogy ő a pásztor, hogy ő a megváltó, ő utána kellene menni. Ezek a farizeusok, ugye mielőtt tovább mennénk, azt állították, hogy ők látnak. Jézus azt mondja, ez a ti bűnötök, hogy azt mondjátok, hogy, azt mondjátok, hogy láttok, de igazából vakok vagytok, de lelkileg ugye vakok voltak. Nem látták meg Jézust, nem látták meg az igazi pásztort, és Jézus őket nevezi ebben a példázatban hamis pásztoroknak. Tehát nem a hamis Krisztusokról beszél itt, akik jöttek, és azt állították magukról, hogy ők azok. Nem is Mózesról, Ábrahámról, ugye, akik előtte jöttek, hanem ezekhez az emberekhez szól. És ezeknek az embereknek mondja azt, hogy ti tolvajok, rablók vagytok. Hamis, hamis pásztorok vagytok. Jézus az első példázatban, amit itt láttunk, elmondja nekik, hogy a vakságukban nem látják őt uruknak, a vezetőnek, akinek elő kéne menni, akiket, akit követni kellene. Hogy ő a megváltó, hogy ő az igazi válasz az életükre, nem a vallás, amit ők csináltak. És ezek a versek, amit itt néztünk, egy pásztornak képzeljétek el a reggelét, a reggelét mesélik el, és ez állítólag ma is így, ma is így van ott. Hogy éjszakára beterelték a juhokat, sok pásztornak a sok, sok bárányát beterelték egy helyre. Így van ez, Zsolti? Zsoltit azért fogom többször megkérdezni, mert állattenyésztő. Úgyhogy utána mehettek hozzá, hogy tényleg így van. Tehát sok pásztornak sok bárányát egy helyre terelték, és tényleg így nézett ki egy reggel, hogy ez egy fallal körülvett karám volt, ez egy rendes fal, kőből megépített fallal körülvett karám, ahol benn volt rengeteg birka. És jöttek reggel a pásztorok, az ajtóban állt egy őr, aki őrizte egész éjszaka a nyájat, az ajtó, ajtónáló kinyitotta az ajtót a pásztornak, mert a pásztornak jogosultsága volt belépni a karámba. A pásztor nevükön szólította a birkákat, tényleg elnevezik őket, és a bárányok hallgatják a pásztor hangját, ismerik, és képzeljétek el ezt az egészet, hogy csak az ő bárányai követték, követték a pásztort. Nem kellett beszaladgálni és összeszedegetni őket, hanem ismerték a hangját, és a bárányok követték a pásztort. Milyen csodálatos dolog ez, nem? Hogy ez így történik. Jézus tehát ezt a példázatot hozza föl, tökéletesen tudják, hogy, hogy miről, miről van szó, amikor erről beszél. Bárányok hallják a hangot, engedelmeskednek, és követik a pásztort. És aztán miután kihívta őket, Tényleg így van, a pásztor az élére állt a menetnek, és a bárányok követik a pásztort. Ő ment elől, és a bárányok mentek utána, mert ő, a pásztor, ő volt a pásztoruk, akikről, akiről tudták, hogy ő jó legelőre fogja vinni őket, olyan helyre, ahol ihatnak és ehetnek, ugye, ahol megelégíthetik, megelégíthetik magukat. És a szövegkörnyezetből kiderül, ahogy már mondtam is, hogy tolvaj, rabló kifejezés bármennyire is erősen, erősen hangzik, nem a sátánra utal például. Vannak, akik azt mondják, hogy a sátán, a tolva és a rabló. Igen, van ebben igazság, de hogyha azt vizsgáljuk hogy Jézus itt kinek szól ebben a részben, itt ezeknek a vallási vezetőknek beszél, akik ott voltak, ott voltak körülötte, ezeknek a lelki vezetők, ezekhez a lelki vezetőkhöz szól, akik pásztoroknak mondták magukat a nyáj fölött. De amit tudunk róluk történelmileg, és amit Jézus el is mond róluk, hogy felemésztették az özvegyeknek a házát ezek az emberek. A vallás címén. Igen. És ők voltak a lelki pásztorok, de nem törődtek igazából semmi mással, csak a maguk jólétével. Igaz? Olyan szomorú ez manapság, hogy bizonyos egyházakról ma is ez a hír megy, nem? Hogy láttad, milyen autóval jött a pap? Nem? Igaz? Ez, ez, ez ilyen szálló ige, és sajnos ez szomorú dolog, nem? De így, így van. Így van, és akkor is úgy volt. És Jézus ezeket az embereket azt mondja, hogy tolvajok vagytok, rablók. Kihasználjátok az embereket. Benneteket nem érdekel a lelki, hogy létük. Benneteket az érdekel, hogy ti jól legyetek fizikailag. És Jézus maga megmondta nekik, hogy messzel csírok vagytok. Kívülről jól néztek ki, belül teli vagytok minden mással, rohadó dolgokkal. Ezt csináljátok a néppel. Tehát ha megnézed az egész evangéliumot és a szövegkörnyezetet, sajnos nekik ezt mondja. A törvényt úgy magyarázták, ahogy nekik jó. Ugye? Gondolok itt az áldozati rendszerre, amit felépítettek. Abban az időben ugye ez volt csak egy apró példát, mondok, jöttél fel, hogy áldozatot hozz bűneidért, hoztál egy szerinted tökéletes állatot, ahogy Mózes könyvében meg volt írva. Odavitted eléjük, és azt mondták, hát ez nem jó, sajnos ez nem jó. Kell venned tőlünk egy olyat, amit mi már hitelesítettünk, rajta van a QC biléta, Quality control, minőség ellenőrzés, ez neked jó lesz, azt mi odaadjuk, te odaadod a tiédet, de sajnos egy kicsit rá kell fizetni. Ja, és hogyha még mielőtt fizetnél, mennyimáki már ki, és váltsál, mert nem lehet akármilyen fizetni, mert templomi pénzzel kell fizetni. Ja, és a váltás is elég sokba kerül. És ez ment, korrupció volt. És Jézus erre mutat rá. Ti ezt csináljátok, hamis, hamis pásztorok vagytok, tolvajok vagytok, rablók vagytok, mert benneteket csak az érdekel, hogy mi van veletek, de nem érdekel a nyáj igazán, hogy mi van a nyájjal, hogy van a nyáj, hogy a nyájnak szükségei vannak, amit be kell tölteni, hogy a nyájat vezetni kell, előttük kell menni. Látod már az egész példát? Keményen hangzik igaz, ott megint szembeállítja ezeket a zsidó vezetőket. Micsoda kontraszt a vallás és a kereszténység között, ugye? A vallás az elmondja neked, hogy mit csináljál Istené, így van? Hogy neked ott kell lenni húsvédkor, karácsonykor, szilveszterkor, mennyi adót fizessél be, még sorol, sorolhatnám. A vallás az, az az, hogy mit csinálj Istenért. Hogyan öltözködjé, mit hagyjál abba, mert az egy hívőnek nem illik. Tudnám sorolni, hogy ez, de ez a vallás. Jézus meg azt mondja, hogy mit csinálhatok én Érted. Micsoda különbség, igaz? Teljesen más. De ez a Jézus, akit ismerünk. Jézus nem jött, hogy váltsána a drágot, vett ki a fűbe valódat, félsült meg a hajadat. Jézus nem. Jézus azt hallod róla, hogy ő letérdelt és megmosta a tanítványainak a lábait. Ő nem fölülről próbál, ő alulról. Micsoda különbség van. Látod ezt az egészet? Jézus próbálja nekik meg, megmutatni, hogy én vagyok a, ő, nem én. Még jó, hogy nem én vagyok. Jó jártatok, hogy nem én vagyok Jézus. De hogy azt mondja, hogy én vagyok a pásztor, én, rólam, rólam van itt szó, és ti hamis pásztorok vagytok. Látod, nem először mondja el nekik, hogy ő maga a messiás. Már egy párszor elmondta hogy Isten az ő atya, és ő a messiás. És öm, aki, aki az övé, azt mondja ebbe a példázatban, annak nem kell semmit magyarázni. Azt nem kell bizonygatni, hogy ő a messiás. Ezt már itt említettem, hogy a János 3.16-ot föl fogom olvasni? Hát ah, fejlődnünk kell még ebben a dologban. De nem baj, egy kicsit vicces, nem? Nem kell így ülni egészülünk. Na... Bocsássatok meg a domónak. És gyertek vissza egy picit ide az igéhez, jó? Tehát már nem először próbálja elmondani, hogy ő a, ő a messiás, és, és aki az övé, annak nem kell semmit magyarázni. Az hallja a hangját, és követni fogja. Igaz? Ha visszagondolsz rá, én visszagondoltam ebbe a pillanatba, hogy nekem nem kellett magyarázni teológiát, hogy higgyek. Tehát én nem azért értem meg, és szerintem te se. Mert valamit megértettél, hogy jó, tényleg, tényleg eleve rendelés, akkor hívő leszek. Nem? Hanem, hanem azért lettél hívő, mert hallottad ott belül, hallottad, hogy valami van, hallottad, hogy, hogy Jézus engem hív. Igaz? És azt igen, megyek. És aztán a többi jött. Mert hallottad, mert az övé vagy, hallottad a hangját és jól, jól válaszoltál. Milyen csodálatos ez, a, ez az egész. ugye? Ezek a zsidók egyébként sokáig úgy voltak, a 24. versben azt mondja egyébként, hogy azt mondják, hogy mutas nekünk valami jelet, már megint, megint ott állnak, hogy, hogy meddig tartasz minket, ez a helyes, meddig tartasz minket még kétségek között. El tudod képzelni, már megszaporította a kenyeret, megnyitotta a vaknak a szemeit, és oda megy, és meddig tartasz még minket kétségek között. Ember! Igen? De ez nem azért van, mert ők buták voltak. Nem hallották. Mert nem az övé, nem az övék voltak, nem az ő bárányai voltak. És, és Jézus arra világít rá ebben a részben itt, először ebbe a példázatban, hogy ti nem az enyémek vagytok. Nem halljátok a hangomat. Mert az én bárányaim hallják az én hangomat, és ők követnek, követnek engem. Erről van, erről van itt szó. Érdekes dolog ez, és mielőtt tovább lépnénk, szeretném ezt így így rakjátok be, jó? Tehát ez teológia, kis, kicsi, pici. Teológia. Mielőtt tovább lépnénk. Erről a pásztor hangja, ki az, aki hallja a hangját, ki az, aki nem hallja. Érdekes dolog ez, és hadd mondjam el, Jézus az egész világ bűnéért kifizette az árat. Ezt látjuk. Nem csak a bárányokért fizette ki az árat, aki az övéi, hanem Jézus az egész világ bűnért kifizette az árat. Olyan, mintha azt mondanám, hogy mindenkit elviszek a plázába, megnézzük a legújabb mozit. Mindenkinek kifizettem a jegyet. De lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy nem jönnek el. Ott van a jegyed nálam, de nem jössz el. Oké? Tiszta? Jézus mindenkiért kifizette az árat nem csak a kiválasztottakért fizette ki az árat, de tudod mit, azt olvassuk itt, hogy azok hallják meg a hangját, aki az övé. Ez érdekes. És mielőtt tudathasadásba átmennénk, nem fogod tudni megérteni teljesen, ha a szeretnéd is megérteni. Nem értem én is a teljesen százalékosan, hogy hogy van ez, de mielőtt tovább mennénk, ha magyarázzam. Ahogy az igét tanulmányozom, én azt látom, hogy a pásztor az mindenkit a nevén szólít. Mert ebből a, ebből a kis példázatból úgy néz ki, hogy, hogy, hogy úgy nézhet ki, hogy bejön a pásztor, és csak mondja, hogy kata, Domo, a -a", és a többiek meg menjenek a pokolba, mert ők nem az enyémek. De valahogy nem így van, mert hogy tanulmányozom az igét, azt látom, hogy ez nem lenne igazságos Istentől, nem? Én azt látom, hogy a pásztor mindenkit a nevén szólít. Azt is, aki az övé, már, és azt is, aki itt ma reggel nem az övé. Azt is szólítja a, a nevén. Én, amikor még nem voltam az övé, nevemen szólított engem. Nézzük hogy, nézzük, hogy mi van itt. A farizeusokat is folyton szólítja, igaz? Nem azt látod, hogy egyszer szólítja őket, jó van, ti nem vagytok enyém és letesz róluk, és kész. Hanem látod, hogy folyamatosan, hihetetlen, hogy az emberekben az, az alakult ki, hogy Jézus nem szerette a farizeusokat. Az élete végéig mennyire szereti őket, nem? Végig próbál feléjük szolgálni, és nevükön szólítja őket szólítgatja őket folyamatosan. Itt ebben a pillanatban még azt mondta nekik, hogy vakok vagytok, nem vagytok az enyémek, de érdekes, hogyha végignézzük majd ezt a részt, azt fogjuk látni, hogy sokan ezeknek a szavaknak a hallatára térnek meg. És mégis az ő bárányai, ugye? Érdekes dolog ez. Az agyunk, mivel nem tudunk időn kívül gondolkodni, nem tudja fölfogni, hogy hogy lehet az, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mit fogsz dönteni, mégis szól, szól neked, de mégis azt mondja, hogy van választásod. Nem tudom, hogy hogyan, hogyan működik ez, de valahogy így kell elképzelni, és nem akarom tovább magyarázni, mert csak összekeverném magamat is, meg benneteket is, hogy az egész világ az alkol. Én valahogy így képzelem el. Egy nagy, nagy, nagy akkor az egész, egész világ. És Jézus a pásztor. Az egyetlen ő az, aki a pásztor. És megjelenik az ajtóba, és hív mindenkit a nevén. Mindenkit a nevén szólít. És mindenkinek lehetősége van, hogy hallja a hangját, és reagáljon, és kövesse a, a pásztort. Mindenkinek... Lehetősége van, hogy meggyógyuljon, hogy ne legyen vak, hogy meghallja a pásztornak a, a hangját. De közben Jézus pontosan tudja, hogy te mit fogsz válaszolni. Bármi is, a, bármi is a te válaszod. De amire rá szerettem volna világítani Jézus, nem csak azokat hívja, akik az övéi lesznek. Ez egy furcsa, kicsavart látásmód. Mindenkinek nyitva van az ajtó. Figyeljetek ide, ez fontos mondat. Most ne Mindenkinek nyitva van az ajtó ma reggel. És a pásztor ma reggel mindenkit a nevén szólít. Ő ismer téged, tudja pontosan, hogy hol állsz. Tudja összes küzdelmedet, mindenedet. Ismer téged, ízig, vérig, mindent. És ma reggel Jézus áll és hív hogy legyél, legyél az, ő, az ő báránya. És tudod, nem csak egy esélyed van meghallani az evangéliumot. És ezt nem azért mondom, hogy jó, hát ha van majd máskor esély, akkor majd máskor döntök. Mert lehet, hogy kilépsz az ajtón, elcsap egy autós, és meghalsz. Akkor már nincs több esély. Most ez elég durván hangzott. De akkor már nem lesz több esélyed. Úgyhogy Jézus igazán mondja, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, tudod, akkor nekem meg a szíveteket. Mindaddig esély van, amíg Isten nem mondja azt neked, hogy vége az életednek. De hat tegyem hozzá, hogy nem tudod, hogy mikor van vége. Ugye mondtam, hogy emlékeztek rá, hogy hány napja van egy embernek az életébe? 25.550? Valahogy. 27000? És az úgy nem is hangzik, és akkor már 60 évet éltél. Ami azért nem mindenkinek adatik meg. Ugye? Tudod, hogy Isten nyitva tartja az ajtót, és a pásztor szólít. A János 3.16-ban azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, elnevesze hanem örök élete legyen. A kulcs a világot. Nem csak bizonyos embereket. Nem csak gazdagokat. Nem csak szegényeket. Isten mindenkit hív. Úgy szerette a világot. Az egész világ bűnéért. meghalt Jézus. Jézus ma, ma is szólítja a juhait. Néven szólít téged ma reggel. Hogy kövesd. Gyere, gyere, köves azt mondja. Gyere utána. Te hallod az ő hangját ma? És ez nem egy hallható hang lesz, mert akkor lehet, hogy el kell venned orvoshoz, hogyha ilyen hallható hangokat hallasz. De lehet, hogy egy hallható hang lesz, mert az is elképzelhető. Tudod? Ez csak vicc volt. Talán rossz vicc volt. Sokan mondják, hogy komolyodják meg egy picit, próbálok, de nem sikerül, imádkozzatok értem. De, de tudod, ma, ha hallod az ő hangját, és lehet, hogy hallod ebbe a bibliaórába az ő hangját, ahogy hívtéget, téged, hogy igen, én nekem meg kell gondolnom, hogy mi van az életem, mert, mert, mert ha ma meghalnék, akkor a pokolba mennék ezek szerint. Ez az, hogy hallod az ő hangját. Ma, ha hallod az ő hangját. Vajon hol van a, a szíved? <kül> ha te ma nem vagy az övé, mert eddig még nem válaszoltál a, a hívására, akkor én hiszem azt, hogy ma Isten rendelt neked ezt a napot, hogy itt legyél és halljad az ő hívását. Elmehetsz innen kétféleképpen. Elmehetsz úgy, hogy folytatod tovább az életedet és rettegsz. Meg idegeskedsz hogy mi lesz veled, hogyha mondjuk meghalsz, hova, mi lesz az örökkévaló sorsod. Elmehetsz innen ma így, hogy nem megy előtted a pásztor, nem mutatja a jó utat, a döntéseket, a vezetést, elmehetsz így. De ma reggel elmehetsz úgy, hogy Jézus a pásztorod, hogy meghallod az ő hangját, és ő kivezet téged. Jézus meg tudja nyitni a szemeidet, Akarsz meggyógyulni ma? A vakságból, meg a sükettségből? A lelki sötétségből? Szólj! Isten itt van, és hív! Csak kérd meg, hogy gyógyítson meg! Ő a pásztor, aki, aki szólongat téged. És tudod, olyan sok keresztény is Jár sötétbe. Nem vakok, mert látják, látták, látják Jézust, de nem a fényébe járnak, hanem valahol a, a sötétbe. Te hallod -e a hangját ma reggel, mert ő a pásztor. Az igazi pásztor az nem német János. Az igazi pástor az Jézus Krisztus. És szükséged van rá, hogy napi kapcsolatban legyél az igazi pásztoroddal. Engem nagyon nehéz elérni telefonon. E-mailbe is mindig kapok a fejemre. Zsuzsa így, az igaz. De tudod, Jézus, Jézusnak nem kell e-mailt írni. Jézus nem kell telefonon hívni. Jézus, tudod, milyen messzire van tőled? Egy imára van minden pillanatban az igazi pásztor aki előtted akar menni. Azt mondja Jézus, a többi csak tolvaj, a többi csak rabló. Ő az egyetlen út. És erre mutat rá a következő példázatban. Olvasom a hetediktől a kilencedik versig. Újra mondja ezért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki ér rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Ja, látjuk azt, hogy Jézus megint tovább viszi ezt a példázatot, és számunkra megint egy kicsit messze van. Én gondolkodtam azon, hogy mit jelent ez a dolog, hogy Jézus az ajtó, és hogyan képzelj el, el ezt a példázatban. De Jézus tovább viszi a, a pásztornak a napját. A pásztor kivezette a nyájat, előttük ment, kivezette a legelőre, és minden, minden ilyen legelő helyen volt egy körülkerített, ez már nem is tudom, hogy, hogy hívják ezt, Karámnak, vagy nem tudom, hogy hogyan hívják ezt most. Az jó? Szakmailag? Jó, akkor marad Karám, amit már biztos láttatok ti is, fából készült kerítés, körbe-körbe. A legelőn. És mire szolgált ez az egész? A pásztor előttük ment, csodálatos dolog, tényleg elolvastam, hogy ez tényleg így történik. Ennek a dolognak nem volt ajtaja, amit így becsuktak. Hanem bevezette a nyájat a pásztor ide a karámba, és aztán leült az ajtóba. Mint egy ajtó szerepét töltötte be a pásztor. Leült ott, és a nyáj, aki ismeri a pásztor hangját, és nem félt tőle, ki és bejárt, ugye? Hogyha, hogyha ki akartak menni legelni, akkor ott legeltek. Ha megijedtek valamitől, akkor bementek. Ott volt mindig a pásztor az ajtóban, és rajta keresztül, vagy mellette kellett ki és bejárni. És ezt a példát hozza Jézus, ahogy ezt a példázatot elénk tárja, Jézus azt mondja, hogy ő az egyetlen út, akin keresztül az ember megelégedést találhat. Ezt mondja el ebben a példázatban. Én vagyok az ajtó. Rajtam keresztül juthatsz be, és rajtam keresztül kapsz gondoskodást. Ki és bejársz. Ez egy mai, mai eh, Ma is szólás, nem? Ma is szokták ezt használni, kibejáráson ki van. De ma is csak annak lehet kibejárása Istennél, az apukánknál, aki Jézus Krisztuson keresztül megy be. A János 14. részében a hatodik vers ezt mondja. Monda nékik Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához. És ez egy furcsa szó, hanem ha én általam, és megnéztem ezt, a, megnéztem ezt a szót, ez kizárólagost jelent, vagy nem is tudom, hogy hogy mondja. Az a legjobb, kizárólagos. Kizárólag nincs rajtam kívül más, akin keresztül Istenhez juthat az ember. Ő az ajtó, az egyetlen. Ez a, ez a zsidó férfi. Aki eljött 2011 éve kb., élt 33 évet kb., és megfeszítették a kereszten, az biztos. Ő az egyetlen lehetőséged ma. Nincs. Nincs más. Ma az emberiség egyetlen útja, egyetlen ajtaja Istenhez, Jézus Krisztus, ő az, aki az igazság, az egyetlen igazság. Jézus Krisztus, ő az élet. Az örök élet, és az itt lévő igazi élet, amíg itt vagyunk a, a, a Földön. Talán azt mondod, hogy miért, miért ilyenek a keresztények olyan elvakultak, hogy csak Jézus is, talán szimpatikusabb, Néha az embereknek, amikor ránéznek a buddhistákra, akik ugye azt mondják, hogy a, szeretünk testvér, és Jézus is egy nagyon jó tanító volt, meg Mohamed is az volt, meg, meg Mózes is az volt, meg mindenki az volt, és mi mindenkit elfogadunk. Nem ez a szimpatikusabb valahogy a, a világnak manapság. És ezért a keresztényekre mit mondanak? Vaskalapos, szűklátó körül. Így van? De nézd meg, annyira cukik a krisnások, a kis rózsaszín a hálóingükbe. Mindenkit szeretnek, mindenkit megetetnek, és ők azt mondják, hogy Jézus is jó fej volt, meg mindenki jó fej volt. Igaz? És a keresztények mennyire, de tudjátok mit? Éppen hadd fordítson meg a látásotokat. Éppen ez is az, ami azt mutatja, hogy Jézus az egyetlen út. Minden más vallásba Mindenki más belefér. Jézus Krisztus volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy én vagyok a kizárólagos út. Ő volt az egyetlen. És tudod mit? Mondhatnak nekem bármit, amikor Jézus azt tanítja, hogy szoros az, az a kapu, és keskeny az az út, ami az örök életre visz. És kevesen vannak, akik rajta járnak. Tudod, amikor azt mondják nekem, vagy neked, hogy tágítsad már egy kicsit ezt az utat, miért nem engeded, hogy. Mert ez az út ez szoros. És csak azok jutnak a mennybe, akik Jézus Krisztuson keresztül mennek hozzá. És talán azt mondod, hogy milyen Isten, hogy ezt csak ezt az egy utat adta. Én meg azt mondom, milyen jó, hogy ezt az egy utat adta mert legalább egy van. És ez, és ez Jézus. És tudod, mint olyan érdekes, hogy a világ olyan furcsán képzeli el, amikor e, ilyen ellen, ellenségesek ebbel az egy út gondolattal, nem? Mert nem igaz, hogy jött Jézus, és akkor előadja nekünk itt, hogy gyülekezetbe kell járni, meg nem szabad cigarettázni, meg nem szabad inni, meg, meg szépen fel kell öltözni. Meg nem, hogy valahogy az emberek fejében azonnal ez jön a Jézusról. Ja, meg hideg van a templomba, és föltöri a fenekemet a, a pad, és nem mindig ez, hogy a szabályok. Tudod, hogy azonnal, és olyan rosszul értelmezik Jézust. Jézus nem azért jött, hogy elmondja, hogy mit ne csinálj. Hanem Jézus éppen az elekezőjére érjött. Eljött, és azt mondta, hogy, hogy eddig rapságban voltál ember. Nézd, mennyi minden lehetőséged lenne, ha rám lépnél erre az egy útra. És látod, ez az, amit mutattam, hogy, hogy a vallás az néha rosszul képviseli Jézust. És ellöki az embereket Jézustól, mert feltételeket szab. Jézus azt mondja: Én vagyok az igazi pásztor, én jöttem a nyájamhoz. és szólítom őket, és ő előttük fogok menni. Ez, ez igazán Isten járni, és ez teljesen, teljesen más. Tudod, a jó cselekedeteid, azok nem fognak Isten elé vinni. Ugye az emberek ezt gondolják néha, hogy így mérlegre teszik, hogy csináltam elég jót, akkor talán elég jó vagyok ahhoz, hogy ha most meghalnék, akkor a mennybe kerülnék. Nagyon messze vagy tőle. Nagyon messze. Nem tudsz annyi jót csinálni, ami ellensúlyozná a rosszat. De Isten adott egy nagyon egyszerű utat, mert tudta, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni. Azt mondta, itt a fiam elküldtem, higgy benne. Ez az út. És megkapod az ő igazságát. Mennyire egyszerűvé tette Isten az, Isten az utat. Tudod, a keleti vallások nem fognak igazzá tenni Isten előtt. Bármennyit meditálhatsz, kántálhatsz, etethetsz, jót csinálhatsz, nem fog igazzá tenni téged. És sajnálom őket, hogy azt gondolják, hogy ők, ők majd Isten előtt állnak, és rendben lesznek. De nem lesznek. Mindennel együtt, amit végig szorongatták magukat, és bőtöltek, és mindennel együtt a pokolba fognak menni. Sőt, mondok még egy erősebb dolgot. A júdeista vallás, ami ugye amiről itt beszélünk most, akikkel itt beszél Jézus, akiknek megvolt a rendszerük, az Isten imádat, akiktől jön, a, hát nem tőlük jön, de akiken keresztül a tíz parancsolat és minden jön, ők nem fognak Isten, elé, Isten előtt igazak lenni, ha úgy maradnak, ahogy. Még vannak zsidók, akik várják Jézust, vagy nem Jézust, a megváltót, bocsánat. És ha ők úgy maradnak, nem fognak, nem fognak bejutni a mennybe ha nem fogadják el Jézus Krisztust, az egyetlen utat, mert ő az egyetlen ajtó. Tudod mit? És ez olyan nehéz az embernek, mert meg kell alázni a gondolkodását. Miért? Azért, mert hinni kell egy nagyon régen megfeszített és feltámadt emberbe. Nem? És ráadásul vannak, akik azt mondják, hogy miért pont zsidó volt Jézus? Hallottam már olyat a YouTube-on, nézzétek meg, akik épp közelben vagytok, hogy egy magyar nő, Jehova tanulja, elmondja nektek, hogy Jézus magyar volt. És a Kárpát medencébe fog visszajönni. Az mekkora nem? Micsoda, micsoda vakságot csinál a sátán, nem? Inkább szomorú be. Tényleg? De nem igaz. Meg kell alázni a gondolkodásomat azelőtt, hogy eljött, és Isten úgy választott, hogy a zsidókon keresztül fog eljönni, és jött, és egy ács fián keresztül jön. Meg kell alázni a gondolkodásodat, igaz? Hogy hiszem, igen. Aztán el kell fogadni, hogy ő a megváltó. Hogy ő az, aki kifizette a bűneidér az árat, mert ezt mondja a Biblia. Ő az, aki kifizette a bűneidért az álva. És azt kell mondani, hogy Jézus, bűnös vagyok, kélek bocsáss meg, és gyere be az életembe. Ez, ez egy megalázó dolog. De ez az út. Ez az egyetlen út, hogy örök életünk legyen. És az egyetlen út még valami máshoz is. Ahhoz, hogy teljes, teljes életet éljünk igazán itt. Az, és ez az ember, aki ezt megteszi, ezt a lépést, az ilyenkor megtapasztalja, hogy milyen az, amikor a mindenható Isten örökbe fogadja. És ez egy érdekes dolog. Olvasom még egyszer a 9. verstől, 9. tizedik verstől, de úgy, hogy azt mondja, hogy megtartatik onnan, jó? Megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem, hogy lopjon, és őjön, és pusztítson, én azért, jött, elnézést, azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Na, ez egy érdekes, ugye? Isten a ferrari készíti nekem. De nem igaz. Jézus megint egy erős kontrasztot Ad ide elénk, ahogy magáról beszél, hogy összehasonlítsa a saját magát, és azokat a pásztorokat, akik hamis, hamis pásztorok voltak, hamis lelki vezetők. Látod, itt, Jézus elmondja, őket nem érdekelt a, a nép lelki állapota, hogy ők bővölködjenek és megelégedjenek, csak a maguknak a, maguknak a jó, jó léte. Hogy hamis, hamis pásztorok voltak. És a hamis pásztorok abban az időben is, képzétek el, csak az önmaguk jól létéről gondoskodtak. Voltak ilyen pásztorok, akik beálltak, hogy pásztorok legyenek, és aztán megölték a nyájból, megöltek egy, egy állatot, és oda a bőrt a, a gazda el, és azt mondták, hogy a farkas meg. Vagy eladták a húsát, és azt mondták, a farkas meg. Igaz? Ment így az üzérkedés, és Jézus... Azt mondja, én nem ez a pásztor vagyok. Én nem halált hozni jöttem. Nem azért jöttem, hogy bárány hullákat hagyjak magam mögött, a, a, amit csinál néhány lelkipásztor sajnos a mai világban is, hogy egy gyülekezeteiben csak bárány hullák ülnek, hanem én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek, azt mondja Jézus. Jézus azért jött, hogy biztonságot adjon, hogy gondoskodjon minden napi szükségletekről, és oda, oda vezesse anyáját, ahol őt legelőtt találnak, és megelégíthetik a szomjukat. Jézus azért jött, hogy ne szorongjam végig az életemet, hogy mik a jó döntéseim, vagy mit, hogyan csináljam hanem Jézus azért jött, hogy folyamatosan szolgáljon nekünk. Márk evangéliumában a tizedik rész, 45. verse azt mondja, mert az embernek fiasem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. Jézus nem azért jött, hogy én vagyok a megváltó, és mostantól kitaláltam ezt a kereszténység ízét, és, és szolgáltok nekem. Jézus jött, hogy szolgáljon folyamatosan, neked. El tudod ezt képzelni? A mindenható Isten azért jött, azért van itt ma, hogy neked, meg nekem mossa a lábaimat, meg szolgáljon nekünk. Ezért van itt. Mennyivel más? A vallás elmondja neked, hogy Jézus a király, és ezért alázd meg magad. És Jézus elmondja neked, hogy ő megalázza magát hogy szolgáljon neked. Ezért jött, hogy életünk legyen. Mi akar ő lenni neked ma? Látod ebben a, ebben a részben? Mi ő neked? Mi ő neked ma? Milyen nagyszerű kiváltság az ő bárányának lenni emberek. Ezt látjuk itt. Azt látjuk először, hogy aki hozzájön, azt ő megtartja. Meg fogja tartani az életedet. És ez a legfontosabb, mert eljön egy nap, ha nem halunk meg, eljön egy nap, amikor Isten ítélete ki lesz öntve a földre. Amikor ő meg fogja ítélni az embereket, hogy mit tettek, meg mit nem. És a kérdése nem az lesz, hogy mennyi jót tettél és mennyi rosszat, hanem a kérdése az lesz, hogy hittél az én fiamba. Mert akkor gyere be a te uradnak az örömébe. És azt mondja Jézus, hogy én őt meg fogom tartani, aki hozzám jön. Meg fogom őt tartani ezen a napon. Nem lesz a tűz tavába vetve a sátárnal együtt. Hanem velem lesz, velem lesz örökké. Aztán a következő, amit látunk, ő elmondja nekünk, hogy vezeti őket, előttük megy. Ez érdekesség. Jézus nem csak előttünk ment kétezer éve, és aztán azt mondja, hogy aki meg majd utána megtér, az majd jövök valamikor, és majd megyek előtte. Nem ő ma előttünk akar menni. Vagy ma előtted megy. Vagy ma előtted menne. Jézus ma is a pásztor, aki vezetni, vezetni akar. Tud, az embereknek a fő kérdése, én nem tudom, hogy veletek, hogy van ez, de mindig ez van, hogy, hogy mi a jó döntés, ami az én életemet jó felé fogja befolyásolni, nem? Ezt keressük, igaz? Milyen állást fogadjak el, hogy, hogy, hogy a családomnak nekem jó legyen? Mondjak-e igent annak a fiúnak, aki megkérte a kezemet? Mármint nem nekem, csak. Mert az egyértelmű, ugye én már nem mondok, meg nem is mondtam volna. Vagy, mi a helyes döntés lelkileg a következőkben? Merre menjek az életemmel? Nem? Ezek ilyen fontos kérdések. És hidd el, hogy ez fontos Jézusnak is. Hogy te, meg én jól döntsünk. Hogy füves legelőkre találjunk. Ne kiszikkattakra. Hogy vizet találjunk. Ne szomjahajjunk. Jézusnak ez fontos. Hogy vezessen. Hogy ő előtted akar menni és vezetni. Jézus a válasz. Mi bárányok vagyunk, és mint birkák, buták. Nem akartalak megsérteni, tudom, hogy te okosabb vagy, mint én. De tényleg, nem így van, hogy úgy állunk, hogy na mi, mi a jó válasz? Mi, hogy döntsek? Ez is ilyen lenne, de az is jó lenne. Most maradjak itt, menjek, tudom, mi, mi a jó? Nem? Mert nem akarod inni a levét később a rossz döntésnek, igaz? Így van? Jézus a válasz. Jézus a pásztor, aki azt mondja, hogy én kivezetlek téged, és füvesleg előre akarlak vezetni téged. A 23. Zsoltár azt mondja, ha oda lapoztok velem, de ott is látni, látni fogjuk. Olvasom én is inkább onnan. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Aztalt terítesz nekem, az én ellenségeim előtt, elárasztott fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Jézus nem csak az örökkévaló sorsod érdekli. Látod ezt? Isten nem csak jött, azt mondta, higgyél bennem, aztán magunkra hagyott minket. Hanem Jézus azt mondja, hogy gyere, higgy bennem, és én előtted megyek ebbe az életbe is. Elvezetlek téged arra, amit, amire vágyszott belül, hogy megtaláld a helyedet, megtaláld a munkádat, hozzá jó döntéseket. Jézus vezetni akar, látjátok -e ezt? Jézus nem csak egy valami, amivel, akivel vasárnap találkozunk, hanem Jézus egy minden nap ott álló pásztor, aki, aki előttünk van tudod, hogy ki és bejárásunk legyen. Hogy amikor félek, akkor oda hozzá, és véd. Hogy amikor nem tudom merre menni, ő előttem megy, és vezet. Azért jött, hogy bővölködő életünk legyen, azt mondja itt. És amennyire én utána néztem ennek a szónak, a görög szónak, ez a periszosz, nem biztos, hogy jól mondom a szót, de akik így akartok utána nézni, nézzétek meg, ez nem anyagi előnyökre mutat rá. Ha te azt gondolod, hogy Isten anyagi előnyökhöz fog juttatni, akkor rossz felé gondolkozol. Bár én hiszem azt, hogy ő gondoskodik azokról, akik őt követik, és anyagilag is. De nem erről szó. a bővölködés, az nem azt jelenti, hogy aki hisz benne, annak mindig minden rendben lesz, Teli lesz, lóvéval, jó, autója lesz, szép, háza lesz, mert, mert bővölködik, és én azt mondtam. A bővölködés, tartsatok ki, már nem sok van mára. Ez a szó azt jelenti, hogy túláradó, minőségben magasabb szintű, kitűnő, kiemelkedő, kimagasló és egyértelműen nem anyagiakban. Maga az, az életet színvonalára mutat ez a szó. Jézus azért jött, hogy az életünk magasabb színvonalon menjen. És ez igaz. Ha arra gondolok, hogy, hogy Isten ki akart húzni engem a sötétségből. Akarta, hogy legyen célja az életemnek, ne csak úgy menjek hétvégéről hétvégére és hétről hétre, és aztán meghalljak, hanem legyen célja az életemnek. Ő gondoskodni akart rólam, hogy kitűnő legyen, hogy kimagasló legyen az életem. Hogy ne maradjak abba, amiben addig voltam most. Ezt össze lehetne hasonlítani, ugye, mert én eléggé furcsa, furcsa életben jártam. De tudod mit? Céltalan mindenki, amíg nincs Jézus. Ehhez kapnak, na majd ez megelégít, na majd egy jobb autó megelégít, na majd egy jobb ház megelégít, na majd ez megelégít, és ha majd az meglesz nekem, akkor megelégít, nem? Ha veszek egy újabb kabátot, akkor mekkora király leszek, és az majd megelégít, de tönkre megy a cipzár, aztán megint kell egy másik, nem? Hogy így mindig valamiben kap, akar kapaszkodni, majd ha az az állásom lesz, akkor az majd megelégít, bár az lenne, akkor jobban él, de nem elégít, meg soha semmi. Mert C.S. Louis mondta, hogy van egy Jézus formájú luk az emberbe, amit nem lehet betölteni semmi mással, csak ő vele. És ha ő jön, az megelégít. Csak hadd mondjak nektek néhány, néhány dolgot. A hozzáállásunkról, mert nem anyagiakról van szó, hanem lelkiekről van szó. Figyeljetek, a bővölködéshez való hozzáállásunk. Kettő dolgot mondanék. Én voltam egy mozgássérült konferencián. Egyszer, meg remélem, hogy leszek is még. Fiatal srácok, fiatalabbak nálam tolókocsihoz kötve egyáltalán nem tud járni, a keze rossz volt minden, és, és azt mondta, leült, leült velem egy másik mozgássérült srác beszélgetni, és kérdezi, hogy ha Isten szeret, akkor mi vagyok ilyen. Odagurul ez a ez ott már a említett srác, illetve oda tolták, és azt mondja ennek a másik mozgássérültnek, ha nem lettem volna mozgássérült, biztos vagyok benne, hogy soha nem kiáltok Istenhez. És örömmel volt ennek a gyereknek az bővölködés. Szerintem. Tényleg. És most nem mondd azt, hogy ott túl dramatizálod. Én szerintem nem. Az egy igazi bővölködés, mert, mert a világnak nem a pénz hiányzik legtöbbször, hanem a, a lelkük üres. És Jézus azért jött, hogy betöltse ezt a szükséget, hogy vezetést hozzon. Hogy vezetést hozzon, ott a gyertya. És hogy elvigye az életüket, egy, egy, adjon egy célt, és betöltse az életüket. Aztán a másik, amit, amit így... Megláttam, hogy barátom ezt a mondatot sokszor használja. Elégedetlenkedtem, hogy Lukas a cipőm, és Isten nem ad másikat, amíg megláttam egy embert, akinek lámb volt lába. Értitek, hogy a hozzáállás, hogy milyen a szívbéli hozzáállás, és Jézus meg akar elégíteni, és meg fog elégíteni. Jézus vezetni fog, és bőségesen fog vezetni, hidd el, hogyha te azt mondod neki, hogy, hogy igen. Mert azt mondja a 7. rész 38. versében, aki hisz énben bennem, amint az írás mondta, az élő víznek, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És ugye ezt a Szentlélekről mondta. Jézus bőségesen el akar minket látni hogy bővölködjünk. Ez, Jézus, ez a Jézus ma is ilyen. Azt mondja Jakab az ő levelében, hogy benne a változásnak az árnyéka sincsen. És ha ma te keresztényként nem tapasztalod őt ilyen módon, hogy vezető és pásztor és füves legelőkre visz, az abból fakadhat, hogy nem tartod meg az ő szavát. Mert vannak az ő szavában nagyon kényelmetlen dolgok is, nem? Bocsássunk meg. Ugye? Amikor úgy érzed, mintha bárányként a sárba kéne lépni. Nem? Meg legyünk az igének megtartói, cselekvői, ne csak hallgatói. Igaz? Jézust követni nem az, hogy eljöttél gyülekezetbe. A pásztor után menni az nem az. Igaz? ha nem tartjuk meg az ő szavát, ha nem, akkor, ne, akkor valahogy nem fogadjuk el őt, mint pásztorunkat, igaz? Akkor ne csodálkozz, hogy nem a füves legelőkön találod magad. Hanem valami kiaszott, leaszott, elszáradt gazokkórók között, és akkor nézel körül, hogy most merre kéne menni. Az nem Isten hibája. Ő még mindig ott van, és azt mondja, én vagyok a pásztor, gyere, kövess engem, állj be mögé, gyere utánam. És őt követni, az azt jelenti, hogy néha ő a halál völgyén keresztül viszel el, ugye, a, a, a legelőkre. Néha így van. De nézem, nézem a pásztort, és követem őt. Mert ő előttünk megy, és, és vezetni, akar, vezetni akar minket, ha, ha hagyjuk hogy vezessen. Mert ő, ő a pásztor. Kizárólagos, egyértelmű pásztor. Ha hallod a hangját ma, akkor kérlek, hogy ne keményítsd meg a szívedet. Ne legyél gőgös, hanem válaszolj így az Úrnak a hívására, bármiben is hívott téged ma. Ha, mert a pásztorod akar lenni. Füves legelőkre akar vinni. Akarja, hogy, hogy megtapasztald azt, hogy megelégít téged bőségesen. Mi birkák vagyunk, nem tudjuk, mi a jó nekünk. Hidd el, hogy te se tudod, hogy mi a jó neked. Mert ha tudnád, hogy mi a jó neked, akkor mindig jó döntöttél volna. De nem, ugye, ha te is úgy vagy, hogy csalódás, csalódás hátán, akkor Jézus a pásztor, ő akar minket vezetni, ezt kell, hogy lássuk. Tud, az ő szavával, amit itt találunk az igében. Szeretne füves legelőkre vinni bennünket. És tudod, mint ez az utolsó gondolatom, és aztán befejeztem, már köszönöm a türelmeteket, de a bárány az igazából egy nagyon buta állat. Azt mondják, hogy tényleg nagyon buta állat. Nem azért, hogy mi a... Tehát azért, de azt vettem észre, hogy én is nagyon buta vagyok sokszor. És... És a báránynak, tudod, mi a, tudod, mikor ment jó helyre a bárány? Amikor a szemét rajta tartotta a pásztorom és utána ment. Mert amikor a bárány valamerre el akar kószálni, akkor a pásztor jön a botjával, és van, hogy eltörje a lábát. Azért, hogy megtanítsa a bárányt, hogy ne, hogy ne menjen másfelé. Utána azt olvasott, hogy a nyakába viszi addig, amíg meg nem gyógyult. Ez egy nagyon szép kép, erről lehetne egy külön bibliórát. De tudod mit? Én csak ezt akarom neked mondani. Ő a pástorod. Ő a pástorod szeretne lenni. Ha neked még nem az életed pásztora, akkor elmehetsz innen úgy, hogy ő lesz az, és vezetni fog. De ha neked ő az életednek a pásztora, akkor tedd fel a kérdést, hogyha száraz legelőkön vagy, és nem találsz eledelt, meg vizet, hogy te a szemedet, a pásztoron tartod. A báránynak semmi más feladata nincs. neki nem kell farkasokkal hadakozni. neki nem kell kitalálni, hogy hova kell menni. Mert nem is tudná. A báránynak nem kell tanácsokat adni a pásztornak, hogy mi lenne a helyes út. A báránynak egy dolga volt, hogyha füves legelőket akar találni, hogy a szemét a pásztoron tartsa minden nap. És akkor biztos lehetett benne, hogy életben marad, és táplálékot kap, és vizet. És azt hiszem, hogy ebben mindent elmondtam. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy te vagy, a, te vagy az igazi pásztor. És imádkozunk azért, hogy, hogy mi pedig jó bárányok legyünk. Atyám. Add, hogy ne kelljen megtapasztalnunk a pásztorbotodat, amint, amint elkapja a lábunkat. Kérlek, add, hogy engedelmesek legyünk. És, és köszönjük neked, hogy te szeretettel jöttél hozzánk. Te nem egy elnyomó pásztor vagy, aki, aki ver minket. Hanem te egy olyan pásztor vagy, aki azért jöttél, hogy szolgálj. Hogy ma is úgy állsz itt, hogy hogy nem tudom, hogy elképzellek, hogy így széttárod a kezedet, és azt mondod, hogy szükségetek van vezetésre, szükségetek van, hogy bővölködjön a lelketek, meg meggyógyuljon, meg... akkor itt vagyok. Jézus, köszönöm, hogy Te egy ilyen pásztor vagy. És kérlek, Uram, segíts nekünk követni téged nap, mint nap, és imádkozom, ha van itt valaki, aki nem fogadott el téged még pásztorának. Kérlek, hogy így szólítsd meg a szívét te. És ha itt vagy, és nem, nem hiszel Jézusban, még nem, nem fogadtad előtt megváltódnak, én, én bátorítalak, hogy, hogy válaszolj egy igennel. Hogy ma, ma úgy menj el, hogy, hogy ő a pásztorod, és az örök életet biztonságban van. Köszönjük, hogy nem vagy messzire tőlünk, egy imára vagy. Köszönjük, hogy most hallod a hangunkat, és Uram, mi kiálltunk hozzád így egy szívvel. Kérlek, segíts, hogy engedelmes bárányaid legyünk, akik mennek a pásztorok, után, a pásztorok után. Köszönjük neked ezt a délelőttöt, és arra kérünk Jézus, hogy áld meg a közösségünket is, hogy jól tudjunk egymás egymással imádkozni, bátorítani egymást, és tanácsolni egymást. Uram, kérlek, áld meg a gyülekezetünket. Köszönjük, hogy ilyen sokan összejöttünk ma, és imádkozunk azért, Uram, hogyha Te nem jössz vissza, hűségesen vele tudjunk járni a jövő héten is, ha Te nem jössz vissza a mai délutánon. Segíts nekünk jól dönteni, keresni az akaratodat, hogy mi a pásztor akarata, és arra menni. Köszönjük az irgalmadat. Jézus nevében. Amen.